Kapittel 12 Jehova sa nå til Moses og Aaron i Egypts land. «Denne måneden skal være månedenes begynnelse for dere. Den skal være den første av årets måneder for dere. Tal til hele Israels forsamling og si. På den tiende dagen i denne måneden skal de ta seg hver sin sau for fedrehuset, en sau for hvert hus. Men hvis det viser seg at husstanden er for liten til en sau, da skal han og hans nærmeste nabo ta den inn i sitt hus etter antall skjeler. Dere skal regne hver enkelt etter det han spiser, med hensyn til sauen. Sauen dere tar skal være lytefri, et handdyr, ett år gammel. Dere kan ta av de unge værene eller av geitene. Og den skal være i forvaring hos dere til den 14. dagen i denne måneden, og hele menigheten av Israels forsamling skal slakte den mellom de to kveldene og de skal ta noe av blodet og stenke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de skal spise den. Og de skal spise kjøttet denne natten. De skal spise det stekt over ild og med usyrede brød sammen med bittre urter. Spis ikke noe av det rått eller kokt, kokt i vann, men stekt over ild, hodet sammen med skankene og de indre delene. Og dere skal ikke la noe av det bli igjen til neste morgen, men det som blir igjen av det til neste morgen, skal dere brenne opp med ill og slik skal dere spise det med belte spent om hoftene sandaler på føttene og deres stav i hånden og dere skal spise det i hast det er Jehovas påske og jeg skal gå gjennom Egypts land i denne natt og slå ihjel vær første føtt i Egypts land både mennesker og husdyr over alle Egypts guder skal jeg fullbyrde straffedommer jeg er Jehova O blodet skal tjene som deres tegn på de husene dere er i. Og jeg skal se blodet og gå forbi dere. Og plagen skal ikke komme over dere til ødeleggelse når jeg retter ett slag mot Egypts land. Og denne dagen skal tjene som en minnedag for dere. Og dere skal feire den som en høytid for Jehova i generasjon etter generation. Som en forskrift til uavgrenset tid skal dere feire den. I syv dager skal dere spise usyrede brød. Ja, «Den første dagen skal dere ta bort surdeien fra husene deres, for den som spiser noe som er syret, fra den første dagen og inntil den syvende, den sjelen skal avskjæres fra Israel. Og den første dagen skal det være en hellig sammenkomst for dere, og den syvende dagen en hellig sammenkomst. Det skal ikke gjøres noe arbeid på dem. Kun det vær enkelt sjel trenger for å spise, bare det kan gjøres for dere.» og skal holde de usyrede brøs høytid, for på nettopp denne dag skal jeg føre deres herrer ut av Egypts land, og dere skal feire denne dagen i generasjon etter generasjon som en forskrift til uavgrenset tid. I den første måneden, på den 14. dagen i måneden, om kvelden, skal dere spise usyrede brød, inntil den tjueførste dagen i måneden, om kvelden. I syv dager skal det ikke finnes surdei i husene deres, for den som smaker noe som er syret, enten han er en fastboende utlending eller en innfødt i landet, den sjelen skal avskjæres fra Israels forsamling. Ikke noe som er syret skal dere spise. I alle deres boliger skal dere spise usyrede brød. Straks tilkalte Moses alle Israels eldste og sa til dem, «Velg ut og ta dere småfe etter deres familier og slakt påskeoffere.» og dere skal ta et knippe is opp, og dyppe det i blodet i en skål og stryke noe av blodet som er i skålen på dørbjelken og på de to dørstolpene, og ingen av dere må gå ut av inngangen til sitt hus før om morgenen. Når Jehova så går gjennom landet for å slå egypterne med plagen og ser blodet på dørbjelken og på de to dørstolpene, skal Jehova visselig gå forbi inngangen, og han skal ikke la ødeleggelsen for komme inn i deres hus for å slå dere med plagen og dere skal overholde dette som en forordning for deg og dine sønner til uavgrenset tid. Og det skal skje at når dere kommer inn i det landet som Jehova skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten. Og det skal skje at når dere sønner sier til dere, hva betyr denne tjenesten for dere? Da skal dere si, det er påskoffere for Jehova, som gikk forbi husene til Israels sønner i Egypt, da han slo egypterne med plagen, men utfridde våre hus. Da bøyde folket sig og kastet seg ned. Deretter gikk Israel sønner bort og gjorde slik som Jehova hadde befalt Moses og Aaron. Akkurat slik gjorde de. Og det skjedde ved midnatt at Jehova slo ihjel alle førsteføtte i Egypts land. Fra den førsteføtte sønnen av farao som satt på sin trone til den førsteføtte sønnen av fangen som var i fangehulle og alle førsteføtte bland husdyrene. Da sto farao opp om natten han og alle hans tjenere og alle andre egyptere. Og det begynte å stige opp ett stort skrik bland egypterne, for det var ikke ett hus hvor det ikke var en som var død. Straks tilkalt han Moses Saron om natten og sa, «Bryt opp, dra bort fram mitt folks midte, både dere og de andre av Israel sønner, og dra av sted og tjen Jehova, slik som dere har sagt. Ta med dere både dere småfe og dere storfe, slik som dere har sagt, og dra av sted, «Vel sing dessuten også mig? Og Egypterne begynte å legge et sterkt press på folket for å få sendt dem ut av landet i hast. For, sa de, «Vi er alle så gott som døde!» Folket bar derfor med sig deien før den var syret, med deitraune sine innsvøpt i sine kapper på skuldern. Og Israels sønner gjorde etter Moses ord og ga seg til å be Egypterne om å få gjenstander av sølv og gjenstander av gull og kapper. Og Jehova lot folket finne velvilje for Ægypternes øyne, slik at disse gadem dem det de ba om, og de tok bytte fra Ægypterne. Og Israels sønner gasse seg til å bryte opp fra Ramesses for å dra til Sukkot i et antall av 600 000 sunne og sterke menn til fots, foruten små barn. Og en stor, blandet flokk dro også opp sammen med dem, og småfe og storfe en svært tallrik buskap.» og de begynte å bake ut deien som de hade tatt med ut Egypt til runde kaker, usyrede brød, for den var ikke syret, ettersom de var blitt drevet ut Egypt og ikke hadde kunnet drøye, og de hadde heller ikke gjort i stand proviant til seg. Og botiden til Israels sønner, som hadde bodd i Egypt, var 430 år, og det skjedde ved slutten av de 430 årene, ja, det skjedde nettopp på den dagen, at alle Jehovas herrer dro ut av Egypts land. Det er en natt som skal høytidlig holdes med henblikk på Jehova, fordi han førte dem ut av Egypts land. Med henblikk på Jehova er dette en natt som skal høytidlig holdes av alle Israels sønner i generasjon etter generasjon. Og Jehova sa videre til Moses og Aaron, «Dette er forskriften for påskeoffere. Ingen fremmed kan spise det. Men» Der hvor det finnes en mandlig slave som er kjøpt for penger, skal du omskjære ham. Først da kan han være med på å spise det. En innvandrer og en leiekar kan ikke spise av det. I ett hus skal det spises. Du må ikke ta noe av kjøttet ut av huset til et sted utenfor. Og dere må ikke bryte et ben på det. Hele Israels forsamling skal feire påsken. Og hvis en fastboende utlending bor som utlending hos deg, og han virkelig vil feire påske for Jehova, la da en hver av mannkjønn hos ham bli omskåret. Først da kan han nærme seg og feire den, og han skal bli som en innfødt i landet. Men ingen uomskåret mann kan spise av det. En og samme lov skal gjelde for den innføtte og for den fastboende utlending som bor som utlending midt i blant dere. Alle Israel sønner gjorde da slik som Jehova hadde befalt Moses og Aaron, akkurat slik gjorde de. Og det skjedde den samme dagen at Jehova førte Israels sønner ut av Egypts land sammen med deres herrer.